Deci cum s-a păstrat, dacă nu se mai nu se ne întâlnește? S-a păstrat doar în mediu intelectual? Da, s-a păstrat, să mă obiecare. După aceea am dat, și recent, totuși. Da, da, Nu să să că mai Presiunea majorității. Da, mai este un mă găresc, eu Vreau să nu îl facem să boară, pentru că așa îl face să moară. Iar trebuie să se dezvolte și se dezvolte mereu continuu. Nu mai seamănă ce a fost acum 15-20 de ani. Nu, hai să spunem, nu, 15 de ani. Ce a fost acum 50 de ani, cu ce este acum? Nu mai văd Ce? Așa și este, nu? Uitați-vă la bunice și uitați -vă la vor Sunt, și uitați-vă la domn. Sunt, este și un alt vocabular, este și o altă formularistică și... Dință. Și alte după, sensuri. sensuri. Și sensuri. alte sensuri, sigur că da. Deci repede regulează limba. E o are sute de ani. Poate câteva zeci de ani, de fapt. de ani deja fac poate diferența. Ce să mai de 100 de ani? Deci e altceva. Nu mai vorbim de tehnici, de tehnologie care da, nici nu există. Nu, păi. Așa le se adaptează. De ce e viu? Pentru că ce... Cum să spun? E folosită de oamenii vii. care și sunt în continuă dezvoltare, de replice, perențe, de ce așa Deci se adaptă de la realități. Realitatea este alta, normal, acum, față de cea de acumul ăsta de aia. Și așa mai departe și așa va fi mereu. Deci nu trebuie să pregim ca ceva care este inoabil, care nu se schimbă, nu devine, nimic. Nu se poate face ceva. Și deasupă nu pot să spui de limbi moarte, poți să spui vorbești despre uh, o fază mai veche în inimii lor, uh, mai adupărați, să există și inimii moarte, să fim înțelești. Adică acelelele care au dispărut de pe fața luatului complete. Există așa ceva, de exemplu, în Macenonea vechiere, vorbim de pe timpul care în care avem în Macenonea, Imperiu Este foarte interesant cum acest Imperiu Mare, cu cea de lucru, cum se spunea, a dispărut nu că a dispărut doar ca greanțe politice, iar a dispărut cu totul o limbă. Mai evoluat în altceva? Nu s-a păstrat nimic Absolut nimic. Se pare doar că un singur cuvânt a existat, nu știu care este acela, se pare că un singur cuvânt, așa se răspundă, că ești existat, dar în nu e foarte singur dacă chiar macemorea sau e ceva mărât. Nu nu nimic în acea timpă. Ne este interesat că a la fel. Iarăși o nenorocire și acolo. Sunt fără două sau cuvinte care s-ar bănui că ar fi de o neilire, dar iarăși o limbă care s-a dus. Sunt multe astfel de limb care au dispărut de pe pământ. Nu-i vorbește nimeni. și nu au dat în nimic. Știți? Deci există așa ceva că asta încă un filolog nu pare să vorbească așa cum e din la gură. Pentru că sunt alte... noi cunoaștem o altă realitate, realitatea științifică. Și există anevări limoase care s-au dus cu totul Și există în vie? La latina este o limbă vie, este o fază veche a acestor limbii actuale. Așa cum și româna veche, franceza veche, egleză veche, sunt faze foarte veche ale limbilor actuale. Nu le mai înțelege timp, stați niștiți, există trebuie să faci un curs ca să ce franceza veche, care este foarte aproape de tine. Și engleză veche la fel. Și la fel. Și deci nu cred că stai la mână, așa o să o dai pe veche cum vrei tu, adică nu cred. Am o, înțeles că se rescrie Shakespeare cu adevăratele sensuri din engleză a veche. Foarte frumos! Și, și, și e cu, totul da, e cu totul altceva, decât ce e tradus acum. Da. da. da. Deci, dar trebuie să știu mai bine de ce le vorbim. Că una este să vorbim așa de ce lumea și după turmă și vorbim despre limbii mei limbi care vin moarte, dar nu sunt moarte, Și limbile alea, cu adevărat, despre alea, cu adevărat, moarte vorbește nimic. Că nu te recunosc, dar nu știe că există și că există existat și alea. Și cât ori fi pe care nu le știm? Da, sigur. izolate pe undeva? Deci, alea sunt timp care nu. N-au mai dat nimic, nu. Nu sunt o organiză de să zic așa. Asta este. Mă rog, și s-a nu? Păi o fază foarte fechea, e primul nu? Dar poți să spui murit? Nu. Faza aceea, întâlnă oară, a trecut mai departe, ai luată, Dar sigur că baza este tot acolo, adică structurile importante, sintactice, vocabularul de bază, multe din forme morfologice întâlnim șicolo-șicolo, adică totuși nu e așa multă... Nu s-au născut litrii-nchiri din snihiro. Că nu, așa este. Și oricum limbile astea au deja filozofie, au poezie, au literatură. Sigur, Nu o să niciodată. Nu, așa este, adică și încă sunt actuale. Încă sunt actuale într-o formă actuală, formă adaptată, normal, cum ai zis. Uh, societății moderne. Păi e cum ar fi interesant, dar știi, ar fi limba să rămână aia una în fleche, așa, în câteva chestii. Lumea se evolueze, să apară tot fel de radioguri, cum au apărut în televizoare, uh,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 Da. Copii, trecem tip-tip, pentru că sunt ișeam eu, mai avem de vreme puținte. Putem răvășiți la decurs de civilizație, după care nu noi am eu nu propuneam în toate prevenanțe, trebuie și de Ok. Doar ți-am început să-mi iau să cuvânt ceva, să niște relații din instituțaritate. Tu ai fost dat de rău, dar nu? Lasă, acum asta este a venită, discuția de credină. Dar ce să facem? Ia-o, d la nu este pentru Da, și vă spuneam despre faptul că că adică adică oaspedele, este o încarnare din punctul meu de vedere, este o încarnare a legei pentru că el reamintește adresantului, adică razdei, prin formularea cererii de acordare a osfitalității, în pe care acesta sau, în caz, da, adresantul sau razda, și le are de oastele. Și spuneam eu că, completand, deci o amințită o munție anamnetică în cadrul, în cadrul relației de oaspede. Uh, uh. uh. uh. Mergem că departe, spuneam de spus că nu este propriu -zis o rugăminte. cei mai curând, este o cerere răspicată dublată de la o amenințare uh, care se resimte în subsidiar. Și a cărei consecință este, mult mă rog, ar putea surveni în cazul nerespectării reguli. De Uh, gestica a este o nebolică, uh, de fapt amenințarea se vădrește în chiar gestica oferta la oaspetelor. Ce face? el? Apucă genunchii gaze și atinge mărie. Aceste gesturi, pentru mine, sunt gesturi constrăndătoare și drastice. Genulii reprezintă o parte a trupului cu un urm semnat în cadrul motivului eroic, la cum Cum probabil știți, sau dacă nu știți, o imediat, Zeul Taratos, amintă zeul morții, înfățișat adeseori în reprezentările sculpturale, ca un războinic pe câmpul de luptă, tăia cerurile puste doanele genunchilor, iar moribundul resimțea o vlăbuire a noi, credeți, a genunchiilor, Da? sem al moții iminente. Pentru asta o găștoare. Așadar, deducem de duh eu că genunchiul este seriul forței tale pentru gregi. Adică al vigorii. Ori, oaspetele aluvertatul, cum ziceam încă îi strânge sau constrânge gazei semniul, chiar semiul vigorii trupești, ca și moartea însăși, asta face, amenințându de fapt o devlăbuire, absolut, adică cu extinția, cu moarte, cu pieire. Ați înțeles? Ce faci? Adică vezi că dacă nu faci asta o să pierd, pentru că zeii te se vor răzbuna și te vor ucide și te nu poți să trăiești în afara legii. Bun. Attingerea bărbirii. Și de a doua parte, a gesticii bărbirii. Această parte facială, adică bărbiria. Reprezenta, de fapt, în, în, în, în eu, imaginea voinței, imaginea voinței personale, iar nu sediul voinței, așa cum de multe ori s-a spus că este sediul voinței bărbie, că ce îi cu bărbie, vrei cu bărbie, înțelegeți, nu? Este o imagine, Nu spuneam noi, a, păi am văzut o femeie și avea o bărbie, Eminent, semn că este o femeie, o voință, putere. Ați înțeles? -i? Semn că, nu acolo există voința, că nu cum să... Da, e doar la greci, de, greci sau s-au păstrat și nu? despre greci acum, despre ceea ce le din textele lor. Înțelegeți? Eu hmm. acum comentez niște gesturi pe care ei le fac. Nu vorbesc despre toată lumea și despre ce știe fiecare popor, cu privire la semnul voinței. Înțelegeți ce spun? Pentru că, de exemplu, uitați, exemplul puterii, adigori, de exemplu, în masă nepopulare românești, e un pic diferit uh, situația acolo, nu? Se spune că era un, un, un, un monstru din ăsta mare, așa, un fel de balau, sau nu balau, în fine, o chestie de asta mare așa, uh, care putea să fie, orice, și care e uriaș, mă rog, așa, că cu barba nu luăm așa, acolo, dacă îi trăiei barba, barmă, apoi se puterea lui. Sunt barba ce enormă care se împăjura și nu știu, poate câte pocoare să întindea. Da? Deci, iată de că sunt mai multe interpretări. Se arată tot de ideea de barbie prelungită. Asta o prelungire a Dar cu ideea de simplu al vigorilor voinței. Îi e mai treabă puterea. Puterea ca dacă îi tai barba, practic nu mai are nicio putere. Nu ca mai poate bucine, nu mai trebui să face nu, nimic. Da, așa e. Deci, așa sunt, da, sunt multe reprezentare. Mă mă doar despre greci. Așa. E, bine, gestul de atingere a bărbii este un gest care vorbește, de fapt, simbolic, despre anularea acestei voinții. Da? Adică, mai, mai exact, în interpretarea pe care am dat gestului, Agresantul sau gazda nici nu trebuie să își manifeste în cazul ospiliatății voința personalică, vreau să să se primesc. Da? Și să aplice o lege divină, da? Care nu, nu trebuie să, în niciun fel, în discuție. Ați înțelegeți? De toate s-a aplice legea. Este obligat să o facă. Nu trebuie să-și manifeste voința și să gândească dacă da sau ba. Adică nu a venit ca pe scurtie. Până urmare, ospitea Italia nu se desfășoară pe principiul jocului. Că dacă vreau să într-un joc, dacă nu uit. Ați înțeles? Adică, mai exact, nu se desfășoare pe principiul liberului arbitru. care există foarte adesea în joc, da? Cine anume de imaginea mea îmi Așadar, putem spune că ofertantul sau la este un provocator sau un propunător. El reamintește semenului, a mai exact de, în datorii în fața de, de ospicii. Așadar. Oaspetele este un instrument al justiției, radical, al sacului, al divinului. Da, și sigur că am putea să ne întrebă, da, oare oaspetele în situația asta, ne gândim, nu? Este oare el un personaj central, dispozitor, În interior, relații de ospitalitate? Poate vorbi de așa ceva? De ce spun asta? Vă că o să rândeți că de la acela, în concluzie am ajuns. Există un intre 8 foarte bine cunoscut de către mulți voi, în Iliata, cândul 6, În care se vorbește despre schimbul de darul de o zitare, pentru între e și Vomenesc. Da? Și noi zmește arme. Da? Vine glaucos vă spune pomei. Glau a fost la minte de Dzeus, este foarte important. Primește niște arme de rama. Din partea lui Iomesc ca Agadon, În schimbul armelor sale, pe aur. Da? Deci, eu să mergi pe armelor de aur, da? Glau-ul să mergi pe armelor de aur și mi de aram, da? Glau-ul lui oriul da? În schimbul lor altul mai inferioare de de aur, de da? e E nu, pentru că păcălirea, asta se spune Mă că se întâmplă din loc și primeditare. Dar el, în text se spune că Dzeu i-a înmunecat în mințiile lui Lazarus, Da? Și le-a dat fără să își dea ce se întâmplă. Ați înțeles? Deci este o amă simicativă asta. Uh, și atunci, bun. Uh, ne putem gândi așa. Că oare o spitalitatea mai are iar loc de regală, Ia, uite, unul dă aur, ăla duc arat. Se schimbă aurul para, arat. De ce? Și, totuși, pot să vă spun ceva, că Da, că se află de ca pagina știină așa, să Deci nu există unul mai mare și unul mai mic. Pe o și îl la vizul, pe deopată ofertantul, adică voastrele, trebuie să determine pe agresant, adică de pe gază, să-și reamintească, inițiind un act obiectiv, în lume gazda, adică adresantul, trebuie să-și reamintească, adică poate ce la un act reflexiv. Ce se întâmplă cu glacul și viomenesc? Spune în uh, Iliadar, dintr se Frencă că Zeus, frenas excelepto. Adică îi luă mințile. Așa zice. Frenas excelepto. Îi izbunze mințile. Deci nu mai știu el. Așa. Azi încât de fapt ce a făcut Zeus cu chestia asta. i a adus la același metod. Da. Deci ca să se simtă în relația de o la fel. Și ca gestul lor, Să aibă eficacitate, Să fie cu adevărat un gen de ospitalitate între egal, nu între inegal. Aducea, dacă am fost între inegal, nu a avea un înțeles? Deci, atunci, toate doi la fel. Mm -hmm. Unul care știa sigur ce e cu armele lui, iar celălalt care trebuia să nu știe că sunt de valoare, mm -hmm. Ați înțeles? Așa că gestul mm -hmm. în loc între ei. vor niciun moment. Și ei sunt, de fapt, total. Sunt pe același plan de fapt. în acel moment, în care nu conștientizează valoarea, înțeles? Că valoarea este dată de puterea noastră de înțelegere. E foarte de valoare în sine dignoare. Noi dăm valoare Lucru, Vezi că și prețurile. Vreau să fiți din la uh, economie de piață. Da? O casă cu 20 la ani, 10 ani, era o de bani, Da? Hai, nu acum 15 ani, acum 10 ani. Da? Sau acum, uite, 5 ani, hai, mai apoi, da? Au crescut foarte mare prețuri, dar Nici la casa, noi au apasă cu 200 de 200.000, euro, da? 150, hai să zicem că o luat compenare, nu au de euro. Casa aceea cu 150 de de euro acum face, da, face 30 EUR, da? dar 30 de de euro, Dar nu să mică, nu mai cumpărem, nici cu 30, nici cu 20. De ce vreau noi dăm valoare lucrurile, Nu însumim la valoare, ați înțeles? O spune că Zeus îi ia mințile. Nu mai dai valoare, lasă-le așa. Da? Sunteți amături pati la ștranul, cum sunteți în lațele strămoșean, în lațele strămoșean, în lațele strămoșean, lasă-le așa. Ați ce spun eu? Bun. Acum a venit o terminat fuga și analog cu pospitalitatea. la ceea ce nimeni pe care o formosim fuga. Fuga. Sau încălcarea legilor pospitalității. O să vedeți de ce Hmm. este o la anti -ospeție. situația în care oaspetele devine din egal al gazdei un obiect. Un obiect al oaspedului s De exemplu, mă gândesc la biseria cultul nouă, când are loc devorarea voastreților de către ciclobucurife, voastreților fiind tovară și potisel care intră în casa lui. De asemenea, se poate întâmpla uneori ca Această antiospeție se se manifeste uh, atunci când uh, și oaspetele și gasta se abuzează reciproc. Și mă gândesc la, uh, cu, la consecința acestui abuz reciproc, care este în esterofonia cuciderea pețitorilor. Da? Uh, în odesearul 22. Uh. Pe de o parte, fețitorii care își abuzează gazda, care stau abuziv în casa-l gazda, nu mai pleacă și vor chiar să pună mâna pe avere, pe femeie, pentru ce se poate, da? Pe de altă parte, vine adevăratul stăpân al caselor diseu și își o oaspeții abuzivi, da? Prin ucidere, prin mărcere colectiv, da? Iar un caz de antiospitalitate, ce am numit eu, După aceea, un alt caz de interesant este acela, tot de oaspeție, în care se vorbește despre, aș spune, reificarea oaspetelor. Sau reducerea acestuia la uh, scara ontologică cea mai de jos. Adică transformarea, să spunem, oaspeților în animale, da? În porci, mai minte, în casa cei da? în un zece din OISE. Bine, în toate aceste cazuri nefirești de ospitalitate, se vorbește despre un, de fapt, un dezechilibru de forțe, iubit în sânul unei relații sociale echilibrate în Ea traduce în fond dezechilibrul produs în interiorul societății. Odată cu tranziția de la lumea iadei la cea a odisei și apoi la cea a de post-omerice, deci, mai exact, de la respectarea cu strictețe a tradițiilor, la abandonarea acestor. Deci este vorba despre această trecere, care se întâmplă, cel puțin din texta literară, că se întâmplă cu traune. Înțelegeți? Nu se întâmplă plin, se întâmplă cu zbuduieri. Cu, cu, cu, cum să spun, ca și când ar fi un social. Așa a fost de ca o traumă socială în acest ideje. În concluzie, la ceea ce am discutat și astăzi și data trecută, mai ales, putem spune așa, rezumând și reținând esențialul, că instituția hospitalității comportă reguli și ritualuri care vorbesc despre socializare despre recunoșterea virtuților personale, despre promovarea valorilor democrației a omul precum egalitatea și fraternitatea, că ce am spus, asta sunt sloganul democrației, cu știți, în fraternite, uh, pentru că am spus că am spus că ea se produce între egali, ați înțeles? Așa. E, valori de a de linea reștepturii umane, promovate ulterior de către ulterior perioadei clasică, grecești, grege și clasice, promovată ulterior de către Cavalerii Mțelor și mult mai târziu de către comunismul utopic. Da? Cădut așa pe acolo. Da? Nu chiar și o idee importantă de, important, de sensibil, orice categorie socială se bucura de privilegiul hospitalității. Doar cetăței puteau lua parte la viața comunității și puteau intra relații de unii cu ceilalți. Iarăși o relație de egal, dar între cetățe, între De Interesant este însă că depoasații, adică cerșetorii, cum spuneam, coții, uh, curtezanele, nu intrau în relații de văsutaitare, nu participau la instituțiile sociale ale comunității, da? Tocmai pentru că făceau parte în societate, nu era în societatea oară, asta este socială. Deci o să de o chestiune care este de societas, înțelegeți? De polis. De asemenea, era erau în funcție de clasă socială. De exemplu, mă că cina nu se transforma într-un adevărat banchet în cazul juzat de părligere sau dacă dragul oaspetelor era invornat. Deci nu era cineva de gare, cineva era banchet, da? Tot la fel trebuie să reținem faptul că legitimarea străinului era de asemenea important. De ce? Pentru că oferea gazdei garanții care astfel îl putea trata pe acesta, pe oaspede, ca pe un invitat, iar nu ca pe un simplu necunocut. Ați înțeles? Deseori, ritualul de ospitalitate se suprapune peste alte motive sau ritualuri. precum cerebrul șer-șera famă a căutat femeia, da? cu motiv, mă rog, întrăgit, mai ales în, în, în pedala, cum ducem, romantică, de ce mă mai târziu, stau peste ceva al cucinităluri în vădatoare. În acest ultim caz, al cucinităluri în vădatoare, Despre o, tendință, am putea spune despre o tendință generală de a transforma istoria emențială în mit. Dar este o mitificare de istorie, de istorie, da? Pentru a justifica fie prezența străinilor cu genitor pe Adică la Disețului românului Politei, de exemplu, care vine ca un venetic acolo și colonizează, de fapt, o, cum să spun, o, o zonă sănatică. Așa. E o schimbare politică, ori recunoașterea meditelor unor personalități, de exemplu, eroi, pai. <coughs> de ce s-a schema aceasta a ospitalității în asemenea cazuri? E o întrebare, nu? Ar putea exista un răspuns și poate pentru că violența, a am gândit, care stă la baza, atât la baza seducției, cât și la cea a invadării, este asemănătoare cele adoptate, violențe adoptate de voastră de amenințător. în ambele cazuri, nu lucru cunoscur, ca că astăzi scenariu, încearcă să se apropie de anumite persoane. Da? Tendința aceasta către proximitate, către apropiere, este de asemenea, spune, un loc comun când în relațiile sociale în general, deci și în cea de ospitalitate. În particular, când iară -o, o instituție socială. Și cum am fost, și conchis, o ultimă idee, o puternică a rețină că se întemeia a trezut încă a noamnezei și a imitației din asistă, Se face, se imitaiza ceea ce a făcut inițial Zeul, da? A arătat oameni cum se face, cum se primește noapte de zi. Asta au fost scripturile de teorie pe care am Așa cum ca să înțelegem, nu știm în trec. o citată de trecută. De această citată ce v-am spus câteva de a trecută ceva. Cum se putulă interpretare care nu fac eu. Nu este o teorie, mă rog, care suntem în cărți și unul de Atunci, e, Parcă îți spuneți, creați o cardă despre de o un altărție? o învăție? Am scris un studiu despre asta. Am luat de antropologii în art. Da. Și am luat la biografie, dar trebuie să le și printez. E în france, nu știu. De aceea o să mă gândesc. Se poate trimite la mei? Da. O să-l și mei. Dar, cum dai la mei, se trimite. Da. Și acum, Acolo am mai discutat mai pe larg bucăți de rare și din Homer și din nu mai ales, și de la Grec de la Romani, ca să exemplifici foarte pe larg cum stau lucrurile acum, adică că a așa o prezentare, nu stație sau, să mă nu așa, număr că n poate într-un sens. Ano, občas. Občas se patříme dohromady na tohle práci, ale jste věděl, máte vědět, co? Ne? Ne? Co jste věděl? Co jsem věděl? Co jsem? Co jsem? Co jsem? Co jsem? Co jsem? Co jsem? Co jsem? Co jsem? Co jsem? Co jsem? Co jsem? Co Nu. N-am zis No, Așa am se Chice, vrea că amestesc. Poate că nu s-a înțeles niciunea oară. Așa aceea secundăție este greșită. Păi nu. Chiar să spun că nu-i trebuit de trebuit după practicita mea, pentru că toate este multe rău. Și... Da. Deci nu mă duc acum la... Da? Da. Achei vrea? Nie, nie, nie, to zostało w ogóle radę, to tu jest? Tam, po stronie złożę sobie wersję. Niepłatny bilet? No, w ogóle radę, przecież na terytore, nie są wersji. Na projekcji, no pan, tylko to, było, w że że że ja mam Doar din Iada. Așa nu a făcut. Stai, am în plecota, nu? Am în A, nu ați făcut. Nu, aveam în ursă. A, nu ați făcut. Nu, nu ați făcut. Nu. Dar, de despre dat, vreau să văd că l-am înfăcut și l-am Tu dacă te-ai dat la prima cum dacă te ieșit da? Puțin. Iară, puțin? Nu, puțin. Andra möchte nicht für tot ietro e persa. Deci, plancte e peitroi es, centura, hieron... După vedea. Plancte peitroi es, hieron, tot ietro e Nu e așa? E Boy. este o poveste. De aceea, un epic și epicul înseamnă uh, povestea în versuri. Este, este uh, deci, înseamnă, uh, acesta este, este un metru specific povești mate. Înțelegeți? Uh, este un metru po care povestește, povestit. Da. Spune. Povestește muză Andra Polidropon. Bărbatul. Despre bărbatul. Este la ce caz, Andra? Pe Deci a povestit ceva sau despre cineva. Se procese cu acuzativ un obiect. Ne-neco este de traduție. povestești în moză despre barbatul poli-tromos. Ce s-a poli-tromos? Nu? Foarte excluzit. De unde vine din poli-tromos? ci tropos din tre-po. Ce semnă tre-po? Întoarce, mă întoarce, nu? Ia, uite ce, tabletea aia, nu? Da. Păi erau legăsit de nevăperseus, nu? Voi prindeți internet aici? Câteodată nu, era un internet din urmă de la... Mimochodem, co tady dělají? Například, že jste někdy s námi byli? Co je to? Co je to? Co je to? Co je to? Co je fie să le din situații grele, care e mare, e mare juneichel, știi? E tare învărit. Ca să înțelegeți de fapt ce înseamnă el, așa, să îi prindeți savoarea, știți? Noi spunem multe discusii, ca să spunem mai... mai greut, așa. Da. Caz, la anufte, de unde venim? La anufte. Și îmi se cadă e un na plazu, czyli z ulgą Deci care a ha mare acolo, foarte mult, foarte mult, foarte mult, foarte mult, foarte mult, foarte mult, după ce e pe ei e persen la Pertor a distruge, a distrus, e persenul este negativ la Ptolie Etroniero Proes. Cetatea Sfântă Ptolie Etron, adică cetate e Cetatea Sfântă. Sfânta Troiei. Așa. Ide astea Polona Tropon. de asemenea după ce a văzut astea cetățuirile Polona Tropon. Multor oameni ca e gno noa și le-a și le-a născut n-arab obișeu, da, modul de a gândi de Modul de gândi. Da, sau nărar. Așa. Nu mă dau pauză. Nu mă dau când am zis că dau pauză, damaște. Păi când îmi dau mai multe. Sfălă său. ce am trebuit? Ui, mi-a șapte pă la fernă. Pără 10. 10. Pără 10. A, cum am, o mi-am dați-a ca să, da. am zis că nu la fix, adică, mai dau pauză, da? Părău, pără 10, să zici, normal. așa. Dar care nu aștept la sau în care de la la sau la la la Bine. Așa. Care am să că dar așa, pentru că de de de de de de de Deci, uitați cum facem. Eu vreau să-ți aduceți toate versuri de acum, până la... 2 7. Până la 27, Dar te aduceți bine, așa, nu? Până faceți și e, Și faceți și un comentariu la aceste versuri. Da? Adică se merge mai repede. Repede. Și să am vă mulțumim că comentarii de cât faci sau cât de lucru? Nu, nu, nu. să fie voile alte mai importante care să reiați din acest text. Da? În sensul ăsta. Adică, să recomandăm o oră, da? Nu Dar și din ceea ce m-am pe Vă reacunoaște pentru că nu ai inserat nici să-mi parcuri de a Da. Vă știți să-ți scrieți în unicod de aceștia? Da. În unicod? Cum se scrie? Nu știu de cine se întrebe. Nu știu cum se scrie în unicod. Adică vreau să mă folosesc de simple, gript, de nu știu ce. Da. Dar are perseus. Păi da, după el. pe care la Sărci, de de sub de sarci se zărate Aretel acolo cum să folosim simbolul de tastatură în așa fel să pot să parolați. E parolați cu cele drepte. Deci la Perseu jos ăsta. La Perseu. Și gher la care că a sus. A sus. Dar la noi. Se mai că să nu a Dar e complicat E de atenție, că mă întreagă și până sunt mi dau seama că se Da? Și merge pe orice Sau cu depinderea statul ăla? merge pe orice peretea statul Dar cum trebuie să-mi setezi pe Întâi? trebuie să-mi deschide brațul. La așa Da? Așa mi-mi deschide, nu știu rog și să făc eu cruie să-mi Și da. Da, da, mi -e, de -și, dar mai trot. Bine, adevărat că mi-am schimbat, că s-a minusat și mi-am uitat, și mi-am aștept o cramă acolo. EPS, Office, în fine, și și așa. Bine, nu e ceva răușcut. E ceva negrușcut. Așa și... Da, că cu rău Deci înțeles ca pe engleză. Pentru că la simbol nu poți să zic, dacă te-ai citat ca engleză. De asta m-am prins destul târziu, că asta era de ce bune ce eu vă am vreau dar i energie să vă răsc așa trebuie, în puteți să descărcați și-o ascătați pe Iași, de la o meu. Am descărcat prin din, din, din, Google, oare. Descărcați-i primar din... Se poate descărca pentru tatătură, cred că... Ai văd ce să dăm. E mai multă lucrurile românești și să apară grecești. Da, e la astfel. Am vâră, dar vreau să spun că nu mi-apară străne diapidice. Alea cu spirit, cu accent, spiritul nu știu ce, cu flex. Asta trebuie să lase mult lucrurile și te mult lucrurile. și pentru asta. Și pentru... Da? Sunt mai multe persoane de tatătură Sunt 5. Și urmai... Dar vine cu un licod, că ăsta se vede de toată lumea. Adică mai sunt probleme cu... ...când îl de alcente e de... și nespine, da. Da, de că migrează. Bine, dacă eu îl zic la casa, și am și chestiune de acolo, și mă durea edificării, mă de la casă, tot de Și asta zic. Adică, e cu nu-mi